Teatrul Național Radiofonic Mari spectacole Teatrul Național Radiofonic Fonoteca de Aur Comedie de Nikolai Vasilievich Gogol, adaptare radiofonică de Tudor Mușatescu. Acțiunea comediei Căsătoria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 iar am lăsat să treacă câșilegile Și totuși pețitoarea vie, vine într-una de trei luni de zile Zău dacă nu mi și rușine de mine <fie> Hei, Stepan! Poftiți! N-a venit pețitoare. Nici pomeneală la curăitor, ai fost? Fost, mm. și? Coase la frac? Coase. Da, a ajuns departe cu lucru? Departe. A început să facă botolerele. Ce tot spui? Spun că a început să facă botolerele. Și nu te-a întrebat cam pentru ce adică are nevoie cu oanașul de frac? Nu, nu m-a întrebat. Da, -a. poate că ți-a spus. Cumva conașul vrea să se însoare. Nu, n-a spus nimic. Da, alte fracuri. Ai mai văzut la el? Că doar mai lucrează și pentru alți boieri. Da, atârnau pe acolo o grămadă de fracuri. Ei, ei, ei, și postavul lor, ce zici, nu era mai prost decât al meu? Ba da, al dumneavoastră e mai cilibiu. Ce spui? Spun că el de la fracul dumneavoastră e mai cilibiu la calitate. Da, da, da, bine, bine, bine.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 Uuu, uh, vezi ce treabă? Mi-am Hei! Stepan! Din nou în coace. Am venit. Vax-ai cumpărat? Da... De unde? De unde mi-a spus dumneavoastră? Și e bun? Fai. Ai încercat să faci ghietele cu el? Încercat. Și-a scos lustru? Scos. Da, când ți-a vândut vaxul. Negustor nu te-a întrebat cam de ce adică are nevoie conasul o -tău de asemenea vax? Nu m-a întrebat. E și cum nici n-a spus el? He -he, poate că boierul are cumva de gând, ca să zicem așa, ca să se însoare? Nu, n-a spus nimic. Bine, bine, bine. He, vezi tu, Stepan? Zici ghete și ți se pare un lucru fără importanță. Dar dacă sunt cu sute prost și vaxul e roșcat, în societatea înaltă nu mai ai parte de același respect. Nu mai ai. A? Bine, du-te. M-am dus. A, Stepan. Porunciți. I-ai spus ce zmarului să nu facă ghetele bătături? Spus. Și ce-a zis? A zis, am să-mi dau toată osteneala. Bine, ieși. Am ieșit. He. Multă bătaie de cap și cu căsătoria asta, l-o ai basoria. Ba una, ba alta, ba ailaltă, ba mai știu eu ce. He. Nu e ușor cum credeam. Hei, Stepan! Nașule a venit baba! Pețitoarea? Bravo! Cheamă un coace! Hmm, da, da, da, da... E o chestie căsătoria asta... O chestie serioasă... Da, da... Este, este... Bună, bună, Fiocla, la E eh, cum arată persoana... Da, ia, ia, ia un scaun și spune! Cum e? Cum o cheamă? Melania? Na, Agafia Tihonovna Da, mă rog, Agafia Tihonovna Da, cu siguranță care are vreo 40 de ani, Na. nu? Uite că nare. După ce o să te cu ea, o să-mi mulțumești în fiecare zi Minți, Fiocla Ivanovna A, Sunt prea bătrânătă, cu ca să mai mint Tra cu minte Da, zestrea, zestrea, ea spune repede Cum se prezintă zestrea? Mm, se prezintă foarte bine are o casă de piatră chiar în Moscova Cu două iataje care produce bănet, nu glumă E o plăcere să le iei venitul mm. Numai băcanul de jos plătiște 700 pentru chițimia aia de prevalie, mm. De când a început să vândă și bere, au, vine lume peste lume Apoi alte două corpuri de case Un corp de lemn complet și altul cu temelie de piatră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 cum e? Cum arată? Nu. E un briliant, nu altceva. Uh -huh. Uh -huh. Albă ca laptele, rumene ca un bujor și dulce. Cum nici nu pot să-ți spun. Uh -huh. O să fiu mulțumit! Și o să spui și dușmanilor și prietenilor. Halal de feoc la Ifanovna! viața o să-i fiu recunoscută Ei, da, da, da, da, totuși nu e din familie de ofițeri superior Da, e E fată de negustor de rangul al treilea a, Dar cum e ea, n-ar face de rușine nici pe un general Nici nu vrea să audă de negustor Că, zice, pentru mine, zice, orice bărbat e bun, zice Chiar un nu numai să fie nobel, zice. Ei, bă, e, tocmai de asta te-am întrebat și eu Fiindcă, vezi, eu sunt funcționar de gradul al șaptelea sunt un cineva și înțelegi, dumneata... Bă, e, sigur că e în e. Și în afară de agafia mai sunt și altele, de alte categorii, nu? Dar ce să mai umbli după altele? asta e cea mai bună din toate. Mm, să ne gândim, să ne gândim bine, maică. Mai vino și poimine și... Oh, poimine, amândoi, uite așa... Eu o să stau lungit cu alea și tu o să-mi povestești ca de obicei Ia mai lasă-mă, tătucule, cu venitul Că de trei luni vin în fiecare poimene ca să te văd cum stai încalat și pufai din lulea Și eu să-mi gura de poman Dar ce, tu crezi că surătoare e ceva așa, cum mai bate din palme și ai striga? Hei, Stepan, dă-mi ghetele! Mi le trag în picioare și gata? Nu, nu, nu, trebuie să te gândești bine, să te uiți bine Fii și așa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 O să-i dibuiesc eu alți pretendenți, mult mai ceva, de nici nu să ne mai uităm la tine. Dar nu știi ce vorbești? Unde vezi tu că a început să-mi iasă Hei, Stefan, adă o oglindă! Adică stai, stai, lasă, nu mi-o mai aduce. Vine eu dincolo să mă uit. Hăuzi, colo! eu și cărunt. Doamne, De Decât cărunt, mai bine ciupi de vărsat. Rămasă singur în camera lui Potcoliosin, Fiocla Ivanovna se uită o clipă spre ușa pe unde acesta a ieșit și în ochii ei de pețitoare veche și hârșită în meserie se aprinde un licăr și ret și mulțumit. În clipa asta ușa se deschide cu zgomot și ca o furtună intră Coci Kareov, prietenul cel mai bun al lui Podcoliosin. unde e Podcoliosin? Eh, dar tu ce cauți aici? Ce ce dracu mai ai pus să mă însori? Că tu m-ai însurat e, Și? Ce e rău? Ți ai făcut datoria de bărbat? Mi-am făcut pe dracu. Mare precopțială e o Puteam să mă lipsez de ea Tu mi-ai bătut capul. Însoară-mă și-nsoară-mă și-nsoară-mă mă, mă, Ce vol pe bătrână ești! Dar i se caut, nu cumva și potcoliosi îmi vrea e, Și? Bine că i-a deschis Dumnezeu capul Auzi-te că losu, Și mie să nu-mi spui nimic să umble cu secrete față de mine De mine prietenului cel mai bun Unde e părul cărunt? De ce minți? Nici pomeneala de păr cărunt Nici în fir A tu cum mai speriat nebunule Și mi spart și oglinda Tocmai pe asta În care nu se vedea niciun fir de părul Dar ce rău m speriat, frate Eee, va să se gădăștea mea, ăștia Ți-ai pus în gând să te și te ascunzi de mine aș pleacă nici nu-mi trece prin minte să mă însur. Da? da. Uite dovada aici de față, bătrână. Știe toată lumea ce vânează asta. Păi, dar nu-i nimic? Nu-i nimic. Foarte bine că vrei să te însori. E o treabă creștinească și necesară chiar și statul. Și ca să-ți dovedesc că sunt un adevărat prieten, mm. o să mă ocup eu de însurătoarea ta. Mm. Ia, spune-i, mătusică. Cum e, ce fel e și așa mai departe? Eh? Ce să spun? Din ce fel de familie? Nobil, funcționar, negustor, cine e, cum e și cum o cheamă ia, ia. Agafia Tihonovna. Acafetii onovna blanda Hristovana, da, a? Da, de unde? Cu perdeagina. A, nu stă pe strada de votamentul, da, de, de unde? Stă pe ulicioara săpunului, mult mai aproape. A, știu, știu, știu, pe săpunului o casă de lemn lângă din colț, nu? Da, de unde? După hala de bere. E cum după hala? Dar ce nu mai mi-aduc eu aminte? Uite cum. O apuci pe ulicioară și vezi ghereta drept în fața ta. Așa. Treci de gheretă și o imediat la stânga. Până la casa de lemn, în care stă croitoreasa aia Care trăia mm. cu secretarul general de la curtea de ah, Casație, da, da, da. Tu să nu intre la croitoreasa mm. Ci, după ea, o casă de piatră, care e casa ei Adică, în care stă Agafia Tikhonovna Adică, bine. fata Bine, bine, vezi de treabă, acum, că mă ocup eu de rest Hai, care de aici? Cum, adică? Vrei să-mi de la gură? Hai, ștergi -o, ștergi o mai repede, că n-am timp de -o. Hai, A, hai, hai! ce om fără Dumnezeu! Pe asta nu-i treaba de bărbat, să te amesteci în asemenea mofturi. Păi dacă știam, nu-ți-aș mai fi spus nicio vorbuliță. Hai, hai. <laughs> Bine că am scăpat de ea. Acum, haide întreburi de-astea nu se lasă lucruri de azi pe mâine. E, dar eu nu sunt încă hotărât. M-am gândit doar așa. Fleacuri, fleacuri, fleacur, să vezi cum tensor, fără să simți măcar când. Merg eu chiar acum la fată cu tine și gata, s-a făgut. Ia-te, uite, cum să plecăm acum, pe loc? Păi singur, ce te împiedică, mare chilibir că nu ești insulat. uite-te, uite-ți, o loocizmă murdară, dincolo lighianul de da. pe masă un morman de mucuri de țig și tu stai toată ziua tolănit da, în pat. Adevărat, recunosc că nu prea ai ordine când o să ai nevastă nu o să te mai recunoști nici pe tine Nici ce o să fie în jurul tău Uite, aici pe canatea, o să fie un cățeluș ei. Colo în Olivier un canar ei. Din un lucru de mână Și când o să te așezi pe sofa ei. Ea, ea închipește-ți că vine lângă tine O femeiușcă drăgălașă ei. Care începe să te alinte cu mânuța ei albă Drații, știi... Când te gândești ce mânuțe albe au Ca laptele, frate, zău ca Ei, Vezi că te trage ața și, și tu nu trebuie să te îngrijești de nimic Mă ocup eu de tot Și de masa de nuntă și de celelalte Și ascultă Da. Să știi, frate, că sub niciun cuvânt Nu putem să luăm mai puțin de două stică de șampan Nu, nu, nu, oricât te-ai calicit unul Și madera luăm numai 6 sticle. Băi, fata trebuie să aibă o mulțime de rude Și rudele mireții beau întotdeauna de sting Și în ce privește masa de nuntă am eu în vedere un fost chelner de la curte. Și măgarul ăsta o să-ți facă o mâncare să nu te mai poți uni de pe scaun pe onoarea mea. mă dar te-ai pornit cu atâta foc de parcă nu ar fi mâine. Păi și de ce nu? De ce s-o Nu te deci tu să te însoți. eu mă rog, în sfârșit, m un hotărât de a binele. E poftim. Adineauri chiar ai spus că ești hotără. mi am spus numai că n-ar fi rău. Iar o întorci! Tocmai acum că de totul a pe gata? Păi ce nu-ți place viața de om în Ba da, îmi place, da. E, atunci ce te împiedic? Nu mă împiedică nimic, dar mi se pare ciudat. Ce? Ei, că am fost totdeauna burlac și acum așa, hop, odată, să mă trezesc în Mă, mir că nu-ți aș și rușine obrazul. Văd că trebuie să vorbesc cu tine ca un tată cu copilul lui. Ce ești tu acum, bă? om buștean? Și pentru ce trăiești? Ui, păi uite, uite-te, nu vin. Uite-te! Ce vezi acolo? Un tip tămpiț, atenție. de, da, iar în ți acum niște copilăși lângă tine. Cineoașia 1 2 3 4 poate chiar 6 ca să fie cu soț și toți seamănă cu tine ca 6 picături de apă. De acum ești singur, funcționar de gradul al lea expeditor șef pe undeva, Dumnezeu te știe pe unde. Dar atunci o să ai 6 șefuleți pe lângă tine. Micii te-a furisit și unul dintre ei mai strengar, Întinde mânuța și te trage de favoriți și tu te prefaci că ești câine și te asmuți la el. <laughs> spune și tu. Se poate ceva mai bun. <laughs> da, da, da, da, da. Sunt prea zburdalnici. O să-mi strice tot din casă și o să-mi răvășească toate hârtile. <laughs> Lasă-i să zburte, că seamănă toți slăit cu tine. <laughs> deci, acum, hai să mergem. Hai. Păi, fie să. hai, mergem de. Hai, hai îmbracă de repede, hai. Cred că ar trebui să-mi pun jilet ca aia, albă, mai bine, da. Ca știi ce? Ia mai bine o trăsură și du-te tu singur. Ce ai nebunit? Mm. Cum o să mă duc pe păi ce? Eu mă însor sau Atunci tu? A... -o, o să o să-mi pe mâine, mai. Bine. Ascultă pe mine, să nu mă scoți din răbdare. Să nu fii de călător cu mine. Dar ce-ți-am făcut? Ce mi-ai făcut? Ești un natarâu, asta mi-ai făcut. Da. Când definitiv, pentru ce mă străduiesc eu? Pentru tine, pentru binele tău, ca să nu-ți o altul de la nas. O, ce burlac îndrăcit, omului păi... Stai toată ziua ca un trântuar pat. Și când ai luat și tu o hotărâri odată înțeleaptă să te însori, după două minute că piezeal și... Ho, ho, ho, ho, că merg, nu mai urla Ei, Atunci hai îmbracă de ai hai că sunt grăbit. Ne aflăm în salonul Agașei Tihonovna. Aceasta, așezată la masa din mijlocul încăperii, își dă în cărți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 Ia, uite-vă, tușica. una, două, iar îmi dă drum. Și la drumul ăsta, una, două, trebuia, mă gândește, una, două, trebuie, un crai de tobă. Cu lacrim pe drum de seară, și o scrisoare cu îndoială la mișloc. Ah, uite și dușmanca, dușmanca de verde care taie drumul fantelui de ghindă, care vine, una, două, pace. cu dragoste spre mine. Și cine crezi tu că ar fi fantele de ghindă? Ei, nu știu. Eh? Eu știu. Ah, cine? Cine mă tu E un negustor foarte cum se cade din branșa postăvării. Mm. Alexei Dimitrieviș Staricov. Nu o se poate. Fantele de ghindă seamănă la nobil. Și de la postav până la nobil mai va. Ehe, Agatia Agafia n-ai mai vorbit tu așa dacă ar trăi răposatul taică tu. Cum da el câteodată cu toată palma în masă și răcnea Dnezeu să-l ierte?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 de calitate superioară Dă-o, ciorelor de mincinoasă inimioara mea Baba asta vorbește verșușcate. Ah, Te-am auzit de la ușe, Pande Bandelimanovna Că eu am obicei să ascult înainte să intru Îți faci păcat să mă ocărăști degeaba Sucla Ivanovna, de că ai venit Ia, spune, spune repede, s-a găsit? S-a, s-a Da, da. lasă-mă să-mi drag sufletul Hai de mine cât am alergat. Zob m-am făcut. Pentru tine, sufletele, ca să-ți fac comisiunea pe care mi-ai dat-o, am colindat prin toate casele, m-am istovit prin toate birourile din menestere și mi-a ieșit sufletul pe la corpurile de gardă. Da, inimeara mea?" Cel puțin știu că te-am aprovizionat cu pretendenți Tot unul și unul oh. O să sosească astăzi De-aia am trecut înainte ca să te vesteți Cum astăzi? Cum vin chiar astăzi? Fioc la evanom la sufletul meu, mi-e <laughs> Nu te speria, Io Eu ca orice afacere O să vie, o să se uite și altceva nimic O să te uiți tu la ei Și dacă nu sunt pe plac, ducă-se de unde au venit Și cât sunt? Mulți? Păi... O să tot fie ca la vreo persoane. Oh, oh, șase persoane <laughs> Nu te pierde cu firea De Decât să ajung că mai bine să prisosească Nu-ți vine unul la socoteală, alege altul <laughs> <laughs> Și sunt nobii? Toți, unu și unu. <laughs> Asemenea, nobel, nici că s-au mai văzut Și cum sunt, cum, cum? Toți sunt frumoși și dechisit <laughs> Primul e Baltazar, Baltazarovici Rebarchi a slujit la Marină și ți se potrivește de minune. Al doilea e Ivan Tabovici, ăsta e în administrație, uh -huh. e falnic și se ține mândru de noi ajungi cu prăjina la nas. Uh -huh. Și-a țipat odată la mine, Să nu-mi trâncănești mie fleacuri că fata așa și pe dincolo, Fii scurtă cât are în mobilă și imobilă." Și aici, sufletele, i-a mai scăpat un cuvințel de mi e și rușine să ți-l spui. E. Numai după cuvântul ăsta am văzut cât e de nobel. Oh, și, și cine mai e? e? Da. Mai e Nicanor Ivanovici Anușkin. Un om foarte delicat și cu buzele ca s Am nevoie, zice, ca fata să aibă educație și să vorbească franzuzește. E un om foarte subțire. Ah, nu știu, dar ăștia așa, prea subțiri, nu văd nimic în ei. E, dacă vreau unul mai gras, ia pe Ivan Pavlovici da. Nici că se poate o alegere mai bună Dar avea poate să intre pe ușă <gătări> Și câți ani are? Eu un sunt tot aibă vreo... 50. Uh -huh. Dar Dacă nu-ți place nici el ia pe Baltazar, Baltazarovicevache Ce fel de până are? Are suficient Și nasul? La fel <gătări> Toate e la locul lor Numai <gătări> să nu se cu supărare, Mititico Acasă la el nu găsești decât o pipă Altă mobilă nu mai are Și altcineva cine mai e? E, da. Akim Stepanovici Panteleev funcționar de gradul 8-lea. E un pic cam bâlbăit, dar, în schimb, știe ce vorbești. Funcționar, funcționar vorba e bea sau nu bea? E, de, cam bea. De ce să zic, bea bine că doar e de gradul 8 -lea. În schimb, însă, e moale ca o catife. Nu mm, mm, mm, vreau ca bărbatul meu să fie beci. Da. altul, altă cine mai e? nu ar mai fi unul dar la e numai așa, Dumnezeu știe Ceilalți sunt de nădejde e, și ăsta cine? Nici nu vine să vorbesc despre el E un adevăr funcționar de gradul al șaptelea și decorat Da, se urnește greu din casă <laughs> Și al la cine Eu, că ai spus numai cinci mm -hmm. Te pămânești că nu se așa, bărubiță Adică doar te-ai speriat că se mulți <laughs> Și acum nu mai sunt destui Da, încolo de Nobel toți șase la un loc, nu fac cât un singur regustor separat. Spune cineva în față! Aole, un gezer! Ei, care e Care, e un careva dintre pretendenți? Au! Foarte Și nu sunt îmbrăcate și casa asta care nu i-a răzută, mă duce! Mă că o cheam mai repede pe Du-te, du du să te îmbraci! Da. Dunicica! Dunicica! Dunicica! E! Zăpăcită de emoții, Agassie a trecut în camera ei ca să se gătească pentru primirea pretendenților. Ivan Pavrovic și Ia intră condus de splușnică și se oprește în mijlocul odei cu pălăria în cap. Așteptați aici! Bine, bine, de așteptat o să așteptăm, numai să nu zăbovească prea mult. Am plecat numai o clipă de la birou și dacă generalul i s să întrebe de mine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 Se va vedea ulterior. Una sanie pentru doi cai cu scultură și covoraș pe jos. Idem. Două duzin linguri, argint. Cine să o fi brodit să sune tocmai acum? Poftiți! Poftiți! Așteptați un moment că trebuie să vină și lor. Respectele mele, domnul meu. E, bună ziua! Probabil că am onoarea să vorbesc cu tăticul fermecătoarei noastre gazde. <laughs> mersi asemenea. Ivan Pavlovici Iașnița. <laughs> A mai venit cineva. Poftiți, poftiți. Luați loc un moment și așteptați că trebuie să... Bine, bine, bine. bine. Fii bună însă vetiți-o și perie măniță pe haine. M-am umplut de praf pe stradă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 Și ce priveliși fermecătoare Aha. Nici amarea Colomunțișor uriași da, da. Dincoace câte un pomișor Cu rodii Și peste tot niște italiencuțe Ca niște bobocei de trandafiraj de vine să ne săruți Cum le vezi Și sunt bine crescute? La noi numai contesele Sunt așa crescute ca ele De exemplu Mergi pe stradă și vezi că fiecare are un balconaș la casă Și în fiecare balcon stă cât un boboc de trandafiraș Natural, salut frumos și ea imediat se înclină peste balconaș Și se răspunde grațios Aha. Aha. Și gătite, gătite, coz ici cea tăftăluță, coloș nurulețe, fel de fel de cerceluși, mă rog, îți un cuvânt, îți lasă gura apă de așa bucățele dulci. Dacă-mi dați voie, ar trebui să vă mai fac o întrebare.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 Sau portate vino Aduce pâinea și vinul imediat. Ha, ha, îmi permiteți-mi, fiindcă vă au vorbind. Da, cu țăranul din Sicilia, cum e? He? E la fel cu al nostru? Lat în umer și are pământ? Să vă spun drept, n-au observat dacă are sau nu, dar în ceea ce privește tutunul, pot să vă spun că nu numai că fumează, toți, dar își și mănâncă. Uh. Uh. Transportul de asemenea e foarte ieftin Aha. Acolo e apă aproape peste tot Și peste tot sunt gondole uh. <laughs> Și natural, în fiecare gondolă stă câte o italiencuță Ca un boboc de trandafiraș Aha. gătită Un pieptănaș, o batistuță Odată erau cu noi și ofițerii englezi da. Marinar ca și noi Și curios, domnilor, la început nu ne înțelegeam deloc Unul cu altul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 Ah! aici era-i Ivanovna. Bună ziua, sufletele! Bună ziua, măiculiță! Bună, bună, dădujilor! Se grăbite, mă duc să deschid eu în față, că Duneașca îi ajută stăpână să l-a îmbrăcat. Oh, ce de lume, ce de lume! Te că croncanii ăștia vor fi toți spre tendență? Da, e? și sunt oameni foarte serioși și nobili, nu croncani. Eu zic să plecăm acasă. Tu să taci. În sfârșit vin și gaztele mați. Bună ziua, ziua, ziua, ziua. omagiile mele. Bună ziua, domnilor. Dar, cu ce ocazie ați voi să ne onorați cu vizita? <laughs> am citit în jurnal că doriți să luați în antrepriză O furnitură de lemne de cherestea Și deci, fiind în funcțiunea corespunzătoare la stat Am, am venit să aflu ce fel de cherestea e În ce cantitate și în ce termen puteți să livrați marfa Aveți greșeală da. Noi nu luăm niciun fel de antrepriză mm -hmm. Dar suntem bucuroase de vizită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 Și cum vă numiți de familie? Logotene de marină, retrage de Baltasar, Baltasar, ofici, jevahin. Vă rog cu plecăciune să stați. Și domnul, ha. ce vânt l duce pe la noi? Eu, așa, ca chestie de vecinătate, găsindu-mă într-o vecinătate foarte apropiată. Mi se pare că vine voi să locuiți în casa lui Tuluvov, de peste drum. Nu, deocamdată locuiesc încă la pischi. Dar aș avea de gând să mă mut cât de curând în cartierul ăsta Vă rog cu plecăciune să stați jos Mersi. și dumneavoastră, cu cine avem onoarea? Ce, nu mă mai recunoașteți? Nici dumneata? Pe cât se pare, nu v-am mai văzut până acum E imposibil să nu vă aduceți aminte, m-ați mai văzut undeva Îți că nu știu ah! Poate la birușchina. Păi, vezi. Oh, ați auzit ce a pățit săraca? Cum de nu, s-a măritat. Oh, asta ar fi bine, dar și-a rupt piciorul. Da, da, da, da, da, știam eu ceva. că s-a măritat, orică, orică și-a rupt piciorul. Dar cum vă numiți de familie? Păi, Ilea Fomici Cochicareov. Suntem și rupedenii. Soția mea vorbește mereu despre asta. Dar îmi dați voie să vă prezint pe prietenul meu. Potcoleosir Ivan Kuzmici. Funcționar de gradul al șaptelea... Face serviciu ca expeditor toate lucrările și le rezolvă singur, și a perfecționat minunat serviciu. Așa. As. Atunci, vă rog cu plăcăciune să luați loc. Dar că s-a oprit cineva la noi? Cu Eu sunt Alexi Dimitrio Istarico! Bună ziua la toți de față și unde o semitrea domnișoarea Gafia. Arină mă rog, Auzi arina la harul costelui de la niște flăcăi cum că ați avea risca lână de vânzare. Așa e, mai? Aici nu e prăvălie de negustorci. Na. Oi, fi musca în lapte. Te povestesc că ați învârtit afacerea fără mine. Te rog, te rog, Alexei Dimitrievici. Noi nu vindem lână, dar de muzafir toți suntem bucuroși. Te rog o plecăciune să stai. Am stat. de ce ne-am muțit așa cu toții? Mai schimbați vorba subiectul? Da. da, da, da. Adevărat.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 Ați dori să aveți un soț care cunoaște furia talazurilor? Nu, nu, nu! După părerea mea, bărbatul cel mai bun e el care conduce singur un departament întreg. E de unde e prejudecat asta? Cel mai bun soț e cel care prețuiește manierele în alte societăți? să decide domnișoara! Hai, suflețele, zici tu ceva, Răspundele. Care e părerea dumneavoastră, Agafia Tihonovna? Părumpițo, spune-le, mulțumesc sau cu plăcere? Ce ți-a luat Dumnezeu, Graiu? Mi-e rușine, că mi-e rușine. că stai tu în locul meu și răspunde tu. Ah. nu ne faci o cară asta să pleci? Cine știe ce ar putea să creadă lor? Nu, nu, eu plec, plec! să să oh. <gătă -i> <gătă -i> Nu-mi e de răspuns, nu-mi e de timpul pierdut, dar... Nu-mi plăcu cum fugi! Vai, s-a rușinat, mi și n nu a mai putut să stea. Vă rog să o iertați și să poftiți de seară cu toții la o ceașcă de ceai, ca să reluăm discuția. Până atunci o să ai și ea timp să se gândească la răspunsurile asupra subiectului. Așadar, pe de seară, domnilor! Ne aflăm în Tihonovna, care în vederea ceaiului de seară abia a terminat să se aranjeze cum trebuie. A îmbrăcat altă rochie, călcată special de Arina Pantelimonovna, și-a frizat părul, și-a pus botidere cu vârful de lac și s-a parfumat discret cu o jumătate de flacon de parfum de liliac. Arina Pantelimonovna, tot atât de gătită și ea și strânsă la maximum în corset, stă alături pe un scaun cu nelipsitul muc de țigară în colțul gurii. Oh, Zău, mătușică, e foarte grea alegerea asta Să fi fost unul, doi, treacă, meargă, dar sunt patru Patru! Alege dacă poți A început să mă doară și capul, Eu cred că cel mai bun lucru e să tragi la sorți inimioara mea Și care iese, ăla să-ți fie bărbat Uite, eu ți-am scris pe biletele. Tot tu să mă scos din încurcătură, mătușică Uite Pun bilețelele aici, da. în punguța ta da. Tu închizi ochii da. Baci mâna da. da. Și-ți scoți alesu inimii afară Foi, ah, ah, ah. mor de frică ah, Dacă ar da Dumnezeu să iasă Nicanor, Ivan, nici Ivanici Anucchin Nu, nu, adică nu, de ce el? Mai bine Ivan Cusmici Nu, nu vreau nici pe el Că nici ceilalți n-au niciun cusur Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, nu vreau să mă gândesc la niciunul deosebit. Care a ieșit? Să iasă. Ia i-a amestecat bine? Uh -huh. Acum atrag biletul. Oh, cum îmi bate inima. Gata. Uite, asta e. Oh, păi ce faci sora? Ai scos toate patru biletele. Oh. Trebuie să tragi la sorți încă o dată. Nu trebuie să mai tragă niciodată și trebuie să le pe Ivan Cuzmici, oh. că e cel mai bun din toți. Nu vă mai scură degeaba că eu sunt. Ileia Fomici Cochicaru. Oh, și-ai văzut? Da, pe fereastră, înainte să intru. Și pe unde ai intrat? Pe ușă. Dar cum îți permite să intre pe furișul în atacul poate mele? Ah, păi eu sunt de-al casirul Bedene și de am venit mai devreme înaintea celorlalți să ne între noi ca familie. Iar pe Zic Ivan Cuzmici. ascultă-mă pe mine. E un om fără cusur, o minune, nu altceva. Conduce singur serviciu, l-a perfecționat. Da, dar și Nicanor Ivanovici e un om bine. Nicanor Ivanovici? Ah, e un flec pe lângă no. Ivan Kuzmici. Da, de ce? Fiindcă e la fel cu ceilalți. Toți sunt niște oameni de nimic, niște bătăuși. Oh. N-am de scandalagii. Ai poftă să fii bătut a doua zi după oh, muntă? Doamne, ah. Asta. -i... De atunci, de ce vrei să te nenoroci ești singură? Ivan Cuzmici, numai el e omul care îți trebuie. Mă și-a să-l chem că mă așteaptă la cofetărie. Ei, și ce-ar las? Ce să le spun? <laughs> cum să le spui? Că refuz. A, da, da, mi e refuz. Da, dar mi-e rușine să refuz. Eu nu știu cum, cum să-mi spun. De ce să-ți fie rușine? Spune-ne că ești încă prea tânără și nu vrei să te mări. Ei, nu o să o creadă și o să înceapă să o, -o descuasi cum și de ce și așa și încolo. Atunci, retează-l scurt și spune-l de-a Ieșiți afară, domitocilor! Vai, dar cum o să spun așa ceva? Bine, și te asigur că după asta o să o șteargă toți. Atunci o să iasă ca un fel de ocar? Ei, și tot nu o să mai vezi așa că ți-e tot una. Nu știu eu dacă e bine să le spun așa. E bine, e bine, e foarte bine. Ascultă-mă pe mine care ți-o spun cu vocea sângelui, că doar suntem rude. Sună cineva! Cine o fi la ora asta? În, în orice caz, eu pe din dos pe unde am venit. Nu vreau să vadă nimic că am fost aici. Tu te de deschide, tu, inimioara mea. Da. Și poftește în salon, că vin și eu. Da. Salonul Agafia Tihonovna a ca pentru recepții. Agafia Tihonovna se duce și deschide ușa din față, apoi revine urmată de Ivan Pavlovici Iaișnița.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 Da, da, eu sunt încă prea tânără și nu sunt încă dispusă să mă mărit. Hai bine, atunci, pentru numele lui Dumnezeu, de ce pe pețitoarea? Nu mai înțeleg nimic, că explică-te, te rog. Oh, oh, mă scuzați un moment să vedem cine sună. Cine dracu a venit tocmai la moment oportun. Oh, poftim, poftim, Baltazar, Baltazarovici. Vă scuzați, domnișoare, că poate am venit prea devreme, dar... Aha. Constat că totuși nu sunt primul. Ivan Pavlovici mi-a luat-o înainte. Cum a rămas, domnișoara? Aștept de la dumneata un singur cuvânt. Da sau nu? Dumnezeu, un moment să vedem cine sună. Era rau dracului să fie de clopoțel. Poți primi nicălaltă, Ivanu Cianucchi? Nu, nu, nu, după, după dumneavoastră, domnișoara. Și vă rog să mă iertați dacă am venit mai devreme decât impune datoria bunii cuvinte. Ah, ah. Dar... Ah,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 Bem, adică uh -huh. să ieși din afară. Ce înseamnă adică ieșiți afară? Cine să iasă afară? Ce înțelegeți prin expresia asta? Ha! Ah, uite la el, Și-a pus mâinile în solduri! A! Ce? ce? O să vă spun că o să vă spun că vă doșim. Ah? Vă doșim toți. Hai, chini, mioara mea. Uitați-o la ea. A! Ah! Necoto de dințiște. Necoto de dințiște. Hai să fugim. Ui! Fugi, fugi, fugi. fugi! ce mai fi și drăcovenii asta! ce te uită ce dar Acum haide că să spun că-pautăști! Ieșirea asta nu mi s-a părut deloc de bonton! Curioasă întâmplărică. că. Bună seara! Ia spune-ne, vă rog, Ilia Fomici. Domneșoara asta de a în toate mințile? Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Cam rămas în cremenii, domnule. Odată, așa din senin, a început să țipe că vrea să o bat și a luat-o la fugă. Ei, da, se întâmplă de asta, câteodată.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 Ce așa proastă merge, dacă, bun înțeles, inventarul e în regulă. Ce inventar? N-are niciun pic de zestre. Cum așa? Dar casa de piatră? Ce piatră? Pereții sunt dintr-o singură cărămită și goi pe dinăuntru, plus cu tot felul de porcării. Gunoi, surcele, talaș. Serios? E, parcă, neata, nu știi cum se fac acum casele. Numai casele ipotecheze la casa de credere. Bine, dar casa nu e ipotecată. Neata, să fii sănătos. Nici procentele nu sunt plătite de doi ani. Caus, domnule, fiara dracului să fie de pețitoare. Și <cute> a văzut joc de mine, scorpia bătrână. Da, da, da las-o, Pun o dată mâna pe ea, de-o fac să joace ca ursul. îmi permite să vă deranjez și cu o întrebare? Eu să spun drept, nu cunosc limba franceză, așa că îmi vine cam greu să judec dacă o femeie știe sau nu francezește. <cute> Au gazda Știe franțuzește? Nu știe nicio boacă Știu precis a fost colegă de pension cu nevastă mea Și la ora de franceză Agafia s întotdeauna în genunchi Și cu tichia cu urechi de măgar pe cap Poți să zic că pe citoare m-a mințit Păi zic Dacă ați ști cu ce cuvinte mi a zugrăvit o Ca un pictor adevărat O casă, alte corpuri de casă zice, Sanie cu temelii de piatră Linguri de argint pentru doi cai Mă rog, ce mai încoace și încolo zice, Nici în romane nu găsești așa ceva cast un mâner. o uite! uite Tocmai de tine vorbeam! Am incinoasă! Vă te încuaț, ia-mă Bătrână Bătrâna, ticăloasă ce ești! Da! Ce aveți cu mine, mai cu Că m-ați surzitele de tot! Casa de piatră ai? Și ai clădită din surcelești, din talaj! De ce am clădit-o eu? Și mai e și am tata pe deasupra! Iată, uite la el! m mai și ceartă! În loc să-mi mulțumească că mi-am tocit ciuboțelele pentru plăcerea lui! Cim Nimeni nu a spus că știe francuzești! Știe, draguțule! Știe și nemțește și de toate felurile! Nimci! Nu știe decât rusește Și ce, asta e rău? Și sfinții vorbeau tot rusește Asta că vezi tu ce o să facești! Mă duc drept la poliție să te învați, minte să mai tragi pe soare! Oamenii cisnici! Da, ia uite de la el! Trebuie să-mi dau stării, e gras! N-aș fi crezut că poți să ne în așa-hal. Dacă aș fi știut că fata nu știe nici francuzești, nici n-aș fi catadixit să pun piciorul aici. Bonsoir! Ah! Se vede că a tras la masă mai mult decât trebuie. Ia uite la ei, ce mofturos! <laughs> Da, ce te-a găsit de râs? <talent> mor, mor, halal pețitoare Vei să nu hrăb de râs, cehnitule Nu mai mor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 Bine, dar trebuie să mă vadă, Nu, nu, să... nu, nu, nu, nu e nevoie. Dumneata, du-te acasă și să nu te miști acolo că nu spun eu. Și până de seara va fi gata tot. Ne-am înțeles? da, dar... Niciun dar, niciun dar, fă cum eu dacă vrei să iase bine. Du-te acasă, stai acolo până te-o mai eu. un sănătoasă, hai! Atunci mă duc și aștept viitorul cu încredere Așteaptă, așteaptă! Așteaptă tu mult și bine până o să facă mușchi scaunul pe care stai Pot să intru? Intre! Intră tot însă nu numai cu capul. Au șters-o toți. Ah, i-am văzut din loc unde m-ai ascuns tu. am și îndrăznit să intru. Ai, ai văzut cu ce mutri au plecat de aici, nu? Ah, oh, verzi? Zou, frate, groasnic trebuie să fie când te refuzi. Ah, teribil! Mie însă... Tot nu-mi vine să cred că gatia Tihonovna Ți-a spus pe față că mă preferă pe mine dintre toți Ce să te mai preferi, că e moartă după tine I-ai căzut cu tronc din prima clipă da? Pasiune, pasiune, frate oh, Și cu ce nume de dezmerd dacă-mi vorbea de tine Col e de dragoste, ce mai ai Știi Adevărat, știi, când vrea femeia știa ce cuvinte să-ți spui Și cuvintele astea nu înseamnă încă nimic Să vezi după ce te însoarce cuvinte o să mai curgă primele două luni e, Să dea Dumnezeu de Camdată, însă nu mai avem vreme de pierdut Mergi drept la țindă. Cum o vezi? Deschide inima Fă-ți declarația și ceri mâna Păi, uite-o ah. ah. ah. Dână erați aici? Domnișare, s am adus fericitul muritor Pe care îl vezi de față Vă las în societate plăcută și eu trec o clipă pe la dependinție Ca să dau ordine necesare, ca acum și că trebuie să sosească chelnerul La care am comandat supieul și poate că șampania și vinul au și sosit Și fiți îndrăzneți, cât mai îndrăzneți, eu am dispărut Josnok ah. Mulțumesc Bă Vă place să vă plimbați, domnișoare. Cum să mă plimb? Vara, la țară E foarte plăcut să te plimbi vara cu barca Da, câteodată facem câte o plimbare cu cunoștințele. Da. <coughs> <coughs> <coughs> Cine știe cum o să fie, și varasta? Ah, e de dorit să fie frumoasă. Hmm. Ce floare vă place mai mult, domnișoară? Care miroase mai tare? Garafa. <laughs> da, la, la Dudele stă bine cu flori. Da, e o ocupație plăcută. <laughs> La ce biserică ați fost duminica trecută? La Abasnesesc Duminica îl am fost la Catedrala Kazansc Era lume foarte multă Am auzit că... În curând o să fie o serbare la Ecaterin Hoft Da, da, mi se pare că peste o lună Nu, nu, nu, nu, mult mai curând Păi, azi suntem în opt, mâine nou, poi mâine... Zece Da, 11 sprezece <laughs> Da, peste 22 de zile, exact Ca mâine o să fie și asta Ziua de azi nici n-am mai pus-o la socoteală, că tot e pierdut <laughs> oh. Cântec este acesta pe care îl bateți cu degetele în masă Tu o romanță veche Îi spune numai Spiti oh. De ce? Nu, mi se părea un alt cântec <laughs> <laughs> <laughs> Cred că v-am reținut prea mult și e momentul să mă retrag Cum? Vreți să N-aș vrea să vă plictisesc. La din contra. Eu trebuie să vă mulțumesc pentru că ne-am petrecut vremea atât de plăcut. Și... nu v-am plictisit deloc. Zăl că nu. Atunci... o să vă rog să-mi dați voie să mai vin și altă dată. Oh. Într-o seară, știți, cândva... Cu cea mai mare plăcere. Conversația de astăzi va fi neuitată pentru mine. Nidem Atunci... Bună seara, domnișoară și... Bună seara și... Și... Da, nu, nu vă mai deranjea să mă conduceți că acum am învățat drumul Bună seara și... Și, și, și... Și-așa... Și... Și da, și-așa... Ah, oh. oh, ce om! Vat cult și meritos! Abia acum l-am cunoscut bine! Păcat că a plecat atât de repede! Mă duc să spui și mă că m-am cucerit! M-am M-am cucerit! Ei, pombeilor! Cred că m-ați spus tot! La unde dracu ar fi? Unde fi dispărut? de unde vii fericitul nemuritor? De afară! M-am întors fiindcă mi-am uitat pe și de unde te-ai dus? drum? De unde te duceai? Pe acasă, unde vrei să mă duc. ce ești nebun? Păi nu, dar ce mai vrei să fac aici? I-am spus tot ce trebuia și gata. Ah pa să zic că i-ai spus să-i deschis? E, nu, uite asta, e că tocmai inima nu mi-am deschis. Păi, și de ce nu-ți-ai deschis? E, cum mai fi vrând și tu să-i spui așa, hodoron, tronc, hai să mă însor cu dumneata. E. Păi, dar ce-ați vorbit o jumătate de ceas. Ce prostie e, Indru? A, ah, pardon. A fost o conversație foarte animată și foarte interesantă. Eu, unul, sunt mulțumit și deocamdată nu mai vreau nimic. nunta? Care nu nu tata ta peste un ceas trebuie doar să mergem la biserică. Ce-ai nebuni? Păi de ce? Păi cum o să mergem mai la cununii? Păi nu-ți dat cuvântul că dacă sunt bălisie la inspre tendență ca să trăiești tu mai degrabă. Decât... Ești și nici nu-mi iau cuvântul înapoi, da? Trebuie să să răgat și cel puțin o lună. O lună? O lună, două. Oh, ai nebunit. E mai puțin, nu se poate. Mai frate, mai am comandat și masa și băutura, nu te mai încăpățânat, în soare te-a A cușicat, dar nici vorbă de așa Iban ceva. Cusmici, te rog eu! Și... Și dacă nu vrei să faci pentru tine fă-o cel puțin pentru mine. Da imposibil. Te rog, bără. te rog, suflete, te rog din suflet. Adi, da, degeaba. Na, na, uite, uite, scad în genunchi, n te, frate. Nu, nu, o... nu te rog din genunchi, suflet. În soarete, nu o să uit toată viața binele pe care mi-l faci. Nu te mai încapăț în Nu se poate, frate. Zeu, nu ne, se poate. De ce nesufiritule? N-ai decât să mă în sus cât poftești. Ah, uite, pentru ce lating m-am zbătut eu. Ce chilipii la meu de vindeț din toată afacerea? ce te-am rugat eu să te zbați pentru mine? A? Atunci te las și face vreo. Da, lasă-mă, ce dețin eu. Te las și să-ți aduci dreapta! Ai și o să mă duc. Acolo, să-l luăm! Da, mă rog! Du-te, du-te și să dea Dumnezeu să-ți flinș picioarele pe acolo, că mai ai făcut pe mine de denisul lumii, și să dea un birjan de-aia peste tine, să-ți bagi urește în capul, asec! O, oh, ești o călpă, nu un funcționar de gradul 7. O călpă de gradul 7. Asta ești! Și juri că între noi. Totul s-a sfârșit, să nu te mai vadă noi! Nici nu o să mă mai arăt! Chieri! Am chieri! Bu, te las sarsailă, că ăla e prietenul tău cel mai bun! Ah, ah, ah, e, adică de ce să fiu o prost să-l las să spere Putina? Ah, mă duc după el și-l aduc îndărât cu forța! Piu sau mor! Băi, cum am bate inima! Ce-o fi cu mine? Da din ea ori, mă duc, oriunde unde mă sucesc peste tot dacă mi apare Ivan Cuzmici înainte. Nici nu mă mai recunosc, său, așa. Ca dovadă, uite că am început să vorbesc și singură prin casă. Eee, stai, sus, stai, stai, stai, nu mă îmbrânci așa că intru și singur. O, oh. o, oh. oh. oh. să mă o, o, o, o, Ce o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Prietenul meu m-a adus cu sila Să Foarte bine a L-am adus fiindcă care să spune ceva Agatia Tihonovla Și nu îndrăznește Hai zi zi da, da, Ce este? Ce este? Peste, poate că ar fi bine să vă spun altă Nu, nu, nu, acum, Sigur, acum. De vreme ce tot ați venit de Vedeți, eu am vrut să vă declar asta din nou mm. Și aș vrea să vă declar și acum Încă o dată același lucru, dar Mă îndoiesc însă, dacă știți <griând> Eu... o, Doamne, doamne ce nătăntol Dumneatea nu vezi, domnișoară Că de-a de neaură ăsta cere mâna într-una Că vrea să-ți spuie că nu mai poate trăi fără dumneata Și că arde de nerăbdare să știe Dacă vrei să-l faci fericit <ră> Eu nu-i așa Nici nu pot să îndrăznesc Să mă gândesc că aș putea să-l fericesc Pe Ivan <ră> Da, de altfel Primesc cu cea mai mare plăcere Ah, bine ca da, Dumnezeu Să vă binecuvântez Dați-vă mâna, copiii Apro și admit unirea voastră Și acum, hai, sărutați-vă și nu Nu eram pregătite deloc pentru așa ceva Dar nici eu Nu e nimic, vă sărutați pe nepregătite Așa bravo Să fie de bine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 o facem acușica, imediat. Nu vreau să mai pierdem niciun minut. Bravo, bravo, așa te vreau. Eu am și avut grijă să trimit după cupeu și să poftesc măsafirii care vă așteaptă la biserică. la la lasă, lasă, că știu că rochea de mireasă e gata de mult. Bine, atunci mă duc să mă îmbrac și să-i spun vestea asta, mă și. Frate, frate Ilia, îți mulțumesc.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 îmi dau seama că am trăit degeaba Sunt mulțumit și fericit Că am putut să fac un om nou Dintr-o vechitură Te las acum singur să-ți aștepți Mireasa Că trebuie da. să mă ocup și de celelalte treburi Într-o clipă însă sunt în da. stai, stai, stai. Nu strică însă să-ți iau pălăria oh. Și să te pe din afară Ca să fiu mai sigur de no, tine Degeaba, degeaba Nu mai plec acum pentru nimic în Nu mai plec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 Nu mai poți să pleci când a venit cu pe o la poartă, când toate pregătirile sunt gata. <gântări> Sigur, nu se mai poate pleca. E... Ușa din față încuiată pe din afară de Ilia Fomici. Astea dinăuntru duc în odăile celor din casă. Da, nu, nu, nu, nu, nu se mai poate, nu, chiar dacă e vrea, nu se... Da.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 Bă mea, vai ce frumoasă ești în rochia de mireasă ce? Te încep la Ivan Omdată, să nu mă calci pe trenă Tot e fi Ivan Cusmici, l-am lăsat aici Știu eu, Să o fi dus dincolo pe Larina Pantelemonovna Matusica, Matusica Viu, viu E! Eh, cum mă găsiți în Rochia de nuntă? Ivan Cusmici e la dumneata în Nu, ce să cauți acolo? Dar unde o fi? Ei, o fi el pe undeva, că doar nu fi intrat în pământ Muzica! A venit muzica să-ți cânte la nuntă inimioara mea Eu am adus-o dar unde Nu știu, ai, Adina aici. aici. Păi știu eu că doar l-am încăiat pe gen afară. A plecat undeva? Nu știu. Pe cum vine asta? Nici nu a plecat nici aici nu e. Deci n a văzut pe unde să iasă dacă ușa din față era încuiată. Prin odările noastre n-a trecut că l-am fi văzut? Și n-am fost eu tot timpul. Băi, Nișca! tu nu tu ai văzut undeva pe ei? Ba risc. da, l-am văzut adineaur din bucătărie. Hmm. Unde? a pe fereastră de aici? Ce? Nimți! Uuuh. Uuuh. Și după ce a sărit, a tocmit-o birge birjă și a plecat cu ea. Cum tătucule, ce semnează bat jocul ăsta? V-ați pus rădăgând să vă bateți joc de noi? Am ajuns de râsul vostru? Uite, eu trăiesc de 60 de ani, dar așa o cară n-am pățit. Să faci de rușine o fată nevinovată, tătucule. Să o faceți de râsul lumii? Și vă mai pretindeți nobili? Se vede că noblezia e bună numai la murdării și la ticăloșii. Și pentru tot ce ne-ai făcut, tatucule, nu mai am să spun decât un singur cuvânt. Și eu încă unul. <g Level> <palate> Să le învârtească pe toate Care știe să facă o și-n fără pețitoare O să făcut eu pretendență așa și pe dincolo, Croncari, mă rog, și de tot felul Dar de ăștia de sar pe fereastră, de ce să mă laud? N-am, mă rog, Dumitale FLEACUL! FLEACUL! Mă du după el și în două minute l-aduc în bărăt Vezi să nu-l aduci se vede că nu știi legea pețitorii! Ține minte de la mine. Dacă ginerile ar fi fugit pe ușe, era altă socoteală. Dar dacă a o pe fereastră, atunci adio! S-a încheiat afacerea! <laughs> Și fiindcă tot ai venit cu laudare de nuntă după tine, pune acum să-ți cânte de mort până acasă! <laughs> Ați ascultat Căsătoria de Nicolai Vasilievici Gogol Adaptare radiofonică de Tudor Mușatescu Distribuția a fost următoarea Agafia Tihonovna Nineta Gusti, artistă emerită Ana Pantelimonovna Natasha Alexandra artistă emerită Fiocla Ivanovna Sonia Cluceru, artistă a poporului Podcoliosin Florin Cărlătescu, artistă emerit Cocicariov Nae Roman, artist emerit Iaișnița, George Groner, artist emerit Jevahin, Ion Finteștianu, artist al poporului Anuchin, Marcele Nescu Starikov, Alexandru Giugaru, artist al poporului Stepan, Alionescu Gibericon, artist emerit Dunica, Victoria Mirlescu, artistă emerită Crainicul Radu Beligan, artist al poporului. Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit. Minunile Sfântului sisoie. de George Topârceanu Dramatizare radiofonică de Mircea Pavelescu Povestind niște întâmplări petrecute în paradisul drept credincioșilor Pare desigur nepotrivit să începem prin a ne referi la Jules Renard Care spunea, nu există paradis, dar trebuie să facem așa ca să merităm să existe unul Iată-ne deci în grădina raiului, unde în toate zilele răsună cântări din zori și până noapte, Și unde văzduhul miroase cu cernic, nu mai zmină și a de-ți vine amețeală. Mă rog aici, nefiind nici durere și nici întristare, nici suspin, migrenă este exclusă. Admineri cu aromele acestea cuvioase și tari, paradisul ar fi devenit nelocuibil. Pe aleile presărate cu nisip de aur Nu sunt gropi neastupate Hopuri și mușuroaie Șerpii n-au venin Și ardeii nu sunt iuți Toate sunt dulci și nete de la pipăit Ce mai? Atmosferă paradisiacă Și gata Iată-l și pe sfântul Sisoe Vitorul făcător de minuni care s-a deșteptat din somn Și se spală pe față într-o bărdacă de lemn mirositor Bună dimineața, preasfinte! Se vede că nu prea ești de aici În rai toate diminețile sunt bune Așa că nu e cazul să-mi faci urări inutile Dar ce trebuie să spun? De-aia dată nu trebuie să spui nimic Mai ales că vreau să mă închin și să laud predomnul După o scurtă rugăciune, si soie coboară pe o cărare între două rânduri de pini întunecați, cu vârfurile poleite de soare, și legați între ei cu liane de florile raiului, necunoscute pe pământ. Ne întâlnim cu lungul convoi al drept credincioșilor, condus de sfântul Ilarie. Credincioșii au facle aprins în mână. Salmodiază versetul din David și merg disciplinați aliniați în rânduri de câte patru. Toți sunt îmbrăcați la fel, încă albe de in, lungi până la călcâie și strânse bine la gât. Toate capetele de bărbați și de femei sunt un sechilug, așa că nu se pot deosebi sexele. Noi, pe care nu aveți voi, să ne ce să suntem noi Cântați ca malene și fără vlagă Ascultă comanda la mine Drepti? Vă cântăc înainte! Marși! Ce să suntem noi să drept, stânc randai i câte doi să, drept, stânc. La costruvește, Sfinte, Sfinte Părinte Cred că nu te-a auzit C După cum văd, Sfinte Ilarie, de, de dimineață, ai pornit la treabă Nu vezi că sunt în timpul serviciului? Măi, care cânti pe alături în flancul stâng? Nu se aude? te întreb care cânti fals? Nu vrei să-ți spui? Îi lasă că te dibăcesc eu Pas alergător, cucinde, cu când de con înainte, e Părinte, dacă ești bun N-ai văzut cumva un convoi de drept credencioși? Dar ce e cu tine, că umblit teleleu prin Rai? E, am sosit pe de vreo două ceasuri și m-au repartizat la sfântul Ilari. Nu stima, în cotru au luat-o. zic că de bine ce ai venit în prea Sfântul Rai, da, da. ai și început-o cu chiulul. A, nu, nu, nu, părinte, da? Până m-au ras în cap, până m-au dus la magazie ca să mă îmbrace și să mă încalci, uh -huh. până am băut laptele cu smochine, a durat și convoiul a plecat. Văd că ai limba, Gerand. Să știi că aici va trebui să doverești mai multă smerenie și umilință. Şai... E pământ, numai în umilință am trăit Dar ce-ai fost călugă? Nu, nu, nu, ușier la primărie Pleacă de aici că intru în un Aole, a, a, a. pe Să nu, da. nu da, nu da, nu da, de pomană, N-a aflat pe semne că aici nu-i nici durere, nici întristare eh, Ce zici de prea Sfântul Ilarie? Ce anume? Ai văzut că de mândru se ține Are 199 de drept credincioși și numărat. Poate să aștepte de acum și bine să-i mai cere o blagoslovenie Pare ce cei el mai mult decât un sfânt ca mine și ca altul? Mi se pare ca din neori vorbeai ceva despre umilință și smerenie Dar nici chiar așa unii să aibă prea mult și alții nimic Ce? ce prea sfinte? Te-ai întristat? Nu da, au că în rai nu există întristări? Dar cum să-ți explic eu? Nu-mi pare bine Ce nu-ți pare bine? Îmi pare bine că n-am și eu niște drept credincioși pe care să-i călăuzesc, să-i de dimineață până seara Așa cum fac ceilalți sfinți cu prea de despre oblăduirea lor Dar, sfinții, tale, de ce nu ți s-a încredințat câțiva drept credincioși? Domnul Dumnezeu, a s -o că nu prea am învățătură, cu toate că sunt plin de râvnă duhovnicească de altfel, după canoanele Raiului, numai Sfinții cei cunoscuți și slăviți de toată suflarea creștinească de pe pământ au dreptul să primească sub ascultare câte o ceată de bine <laughs> Unul mai mult, alții mai puțin, potrivit cu vrednicia fiecăruia. Da. Cel Milostiv nu vrea să stârnească zăzanii între Sfinți pe chestia asta. Așa că drămuiește cu mare înțelepciune câți credincioși să încredințeze fiecăruia. E, mai sunt Sfinți care, ca și Sfinția ta, N-au credincioși în ascultare? Sunt berechet De pildă gloata cea mare a sfințișorilor de rând Pe care nici popa nu-i cunoaște mm. Pe aceștia nimeni nu-i pomenește jos pe pământ Ca și cum nici n-ar fi Poate câte o babă mă să-și mai îl caminte Din an în paște de câte unul Se înțelege că ăstora nu li se poate încredința niciun suflet Și sfințișorii ăștia mărunței Ce fac toată ziua în rai? Fac ce fac și eu cât veșniția de lungă se plimbă cu mâinile la spate de colo, cu acolo, prin grădina raiului, fără nicio treabă Și nu vi se urăște? Nu, no, că mai scoatem din când în când, după vreun tufiș, câte o cântare nouă de laudă, cu meșteșugite întorsături din gâtlegi, pentru lauda Domnului Blagoslovește, Sfinte și Soie Harul Domnului, pe sufletul tău, prea Sfinte sofronim. Ai vreo treabă la ora asta, sfinția ta? Îmi umplu ochii cu mareția Domnului, plimbându-mă prin pădurea sa Ca să nu te mai gândești la pământ? Ta, Sofronie nu mai spiti. Nu te ispitesc, dar aș vrea să te rog ceva Nu văd cu ce ți-aș putea fi de folos? E ceva de taină Poate vrei să glumești, Sofronie? Nu cumva crezi că se poate tăinui ceva, Domnului? Aș vrea să mai simt puțină storime sau durere dar mi-e dor de-o durere de măsele Ca cele pe care le aveam în Capadocchia Sau de usturimea orzicilor În care mă tolăneam fără îmbrăcăminte pe mine he, Alte vremuri și he, he. Acum, dacă nu mai simțim durere, parcă nici nu trăim he, Ce vrei de la mine? Rogu-mă, tale, tragi mi un pumn în nas Degeaba, Sofronie, n-ajută la nimic, n-o să te doară și apoi râde satana de noi. Mai bine, roagă să-ți toate amintirile lumești. Domnul cu tine! Sisoe a pornit încet mai departe, pe o alei umbrită, ce se chema drumul lui Adam. În codice înalți de pe margini, îngerași de diferite mărimi zburdau care încotro, ascunzându-se prin fișuri. Hai, că am nimerit între buculucași și ăștia mici E asta o iau pe altă cărare Și sărut mâna Sfinte si Na, că văzut soie, si soie, noie, de trifoi, de usturoi, m-a văzut uza Vergeii Ma, Sisoie, cu de te noi Mă, mă, mă, și dați-vă jos după omenime cu voi nu de glumă Îndăros-vă, păiaților Ce tot aveți cu mine? Înger sunteți voi ori diavori împierisați Na, na că te-am prins! Ea spune, ce să fac acum cu tine? Să-mi dai drumul, că altfel... Nu-ți ar fi rușine să zice, mi-ai iudat-a-n tiriu nepricomșiturile Ai, ai, mari de aici, mari! Sisoe a ajuns în plimbarea sa la mărul lui Adam Prăpădit de bătrânețe și împrejmuit cu sârmă ghimpată Ca să nu mai poată nimeni atinge cu piciorul în veci de veci Iarba cea uscată de sub el, ce se vedea strașnic tăvălită în câteva locuri În jurul trunchiului uscat, se vedea încolăcit un șarpe lung și slab ca un țăr. Eee, ce mai faci, Sisue? Bine, lasă-mă că sunt grăbit Stai, stai, stai, Sisue, să-ți dau un număr eh. Uite, pomul ăsta rodește-o dată la o mie de ani și tocmai acu s-a nemerit Să ucigă-te toa ca de nemernic bătrân nu fi prost Sfințișorului și suntu Antunie cel Mare s-a înfructat dintr-un astfel de băr. Și a dobândit împărăția cerurilor Cum a dobândit? Am he, he, he De fapt, el este învingătorul diavolului Crezi că poate exista Sfințenie fără ispită? Orice hoț este un om cinstit în casă pusdie. Îi tu ai fost un biet călugăr care ai păzit posturile Care ai și cânt în laude Domnului Și ai preamărit duminicile și sărbătorile e? Și pe urmă ce ai mai făcut? Am trăit în cucernicie Ai fost atât de nesemnat că nici diavolul nu și-a pierdut vremea cu tine să i ispitească nici în calendare nu ești trecut. Oamenii nu te cunosc pentru că nici n-ai făcut nimic pentru ei. Nici mitejie monarhicească n-ai dovedit. Trebuie să recunoști că ai intrat în rai cam pe scara de din dos. Am intrat ca mulți alți fiind prea curați. E, și mai ai pretenția să fii drumător de drept predincioși, tu, care ne ai arătat că știi să te îndrum singur la vreme de cumpănă. Cum ne-am arătat? E, pentru că niciodată nu să iei vreo cumpănă. Am mers pe un drum drept. Da, <laughs> pentru că n-ai întâlnit drumuri nici. Domnul Dumnezeu știe ce e sufletul meu ah, N-are cum să știe Nu te-a pus la probă niciodată Vrei să spune de ce nu te-a pus la probă? E? Spune Hehehe, De frică să nu te piardă Între Lucifer și Dumnezeu A fost o mare luptă pentru câștigarea sufletelor Satana se prea mulți oameni de vază Toți erau prinde îndoieli în căutarea adevărului Prea înaltul a răzbit cu cantitate. Aici sunt toate femeile care au trăit pe pământ în curăție fără ca ele să aibă vreun merit deosebit Noroc că aici un astea albe și chilug, ca să nu le poți deosebit de bărbați <hie> <hie> Știa Dumnezeu ce face Alminter, rai ar fi să lași unei săvârșiri. Fericiți cei săraci cu Duhul, ca lor va fi împărăția cerului Exact, exact, ne văd că pricep cum stau lucrurile cu cei din rai De asta ești și tu aici ai hai, hai, hai, măru. E, e acru și pădure, dar are în el e, dulceața înțelepciunii și a bucuriei fără de sfârșit Mă împingi la pierzani, e așa pe nelegit, andă la încoace <gri> mănâncă -l. Nu pot că n-am cu ce, mă duc în chirie să-l dau pe răzătoare <gri> ascunde el că se apropie cineva Ba că le Sau un sân? Ei sunt tu, habacuc. Da ce face soie? Stai de vorbă cu lepădătura asta de șarpe? Păi că că Privește cât te dă uscat. E, lasă să-l-am plata, domnului. Hai, mai bine să facem un țintar. Sfinția ta e prea tare <laughs> pentru mine. E, îți laudă umilința și modestia, dar nu și memoria. Ții minte când mai bătut mai de uinăți de față cu mai mulți fiind părinți? s-a întâmplat Poate că se mai întâmplă o Hai, hai la umbra pinului, că aici e prea cald e, așa... Așa, uite aici, așa Cu ce vrei să joci? Cu boabele de fasole sau cu cele de porumb? Păi, hai. să aleg porumbul hai. Bine Așa, da. -str mă mai invertesc soie. Iată, că vine și sfântul pașnutii. Acoperiți-mi tală să nu-l vadă. Așa. Ce faceți, voastre va străini? Păi, ca de noi de vorba, mai de una, mai de alta. Da, ce ce da, ascuns acolo? da, da, de la mutare, al meu Plăsut, de ce ai și mută cel de acolo, de la colț? Ia să te văd acum. Ce faci? Habă cu ce? Eu? Mut fasolea asta. Bine. Ia mută miracul pe asta, dragă sluce. Hai și soe și nu mai ține-te gura, că doar nu se să prinde că te acolo. Ce ce nu habacucenușoci? Ma uite că jos ți iau boaba de la mijloc <laughs> Ia lasă-mă pe mine, e că tu nu prea te Bine, Bine, părinte, îți dau loc cu plăcere Dar ce-i cu cei trei drept prădincioși din Poiană? Sunt ai mei, doi moși o babă mm -hmm. I-am lăsat să se odihnească puțin Pafnotie, spune Vreau să te rog ceva Lasă-mă să mă gândesc Nu vezi că habacuc vrea să-mi câștige o boabă? Împrumută-mi -mi și mie, Sfinte Pafnuri Eu măcar pun ceas Ce să-ți promotă? Pe drept și tăi Dă-mi să fac numai două, trei ocoluri cu ei Și i aduc dorești, dorăt, nevătămați mm, Nu se poate Rogu-mă, Sfinții tale ei! seama Habacuce, că această babă de Pasolet nu e aici Adineau când am întors capul Eu de... o, nu știu că n-am atins Trebuie a... să fie atins că sigură nu, nu s-a ridicat n -n... la locul în două lame ca să se mute aici Dar un nu necauți, ne știu cum, că doar nu jucăm pe parale Ured mi-a fost de că în lumea frate Havacuc de sfântul care umple cu șiretulicul cu țintar Când văd așa ceva, m-apuc un fel de scărbă la inimă e. și vine să mă las pe gubaș. Deci face bunătate sfinția ta, s-a dus la locul său acest bob de fațaule Ia că-l duc Dar la joc Pot să jur că n-am mai întâlnit Mă voi ruga iarăși la cel prea milostiv să-mi dea și mie doi, trei binecredințioși pe seamă Ori care unul singur dacă nu se poate mai mult. Mai de pielea lui și de mama care l-a făcut Degeaba te vei ruga Că nu se poate să-ți dea De ce să nu se poate sfinții, pafnuti? Oare sfinții tale cum s-a putut? Ha? Pentru mine s-ar fi cucat cei de jos, care ne judecă pe fiecare după faptele noastre de pe pământ Și ce fapte mari pe acolo ai făcut sfinția ta pe pământ? Că și om a război cu satana Degeaba te-ai război cu satana, mai bine te-ai fi pogorât în mijlocul oamenilor să le faci minuni să-i vindeci pe unul de bubărea, pe altul de vătămătură Și ai fi văzut ce prasnic mare cât toate zilele s ar fi pus și sfinții tale în calendar Haba cu ah. are dreptate Dar de acum înainte, nici asta nu se mai poate Toate sărbătorile au fost prinse de alții Care a apucat asechii de a început bine Care nu, rămâne <gânde> moflus pe vecii vecilor, De unde ai aflat Sfinția ta una ca De la binecredincioși, Fisoaie Dacă ai intrat și Sfinția ta mai des în vorbă cu dânsi, ai auzit și alte lucruri care de care mai minunate Mă duc să-i întreb pe cei trei drept credincioși din nu oblăduiți de pafnutii. Nu te uita la ăștia că stâmpiți Habar n-au cei pe lume Când o să mergem la trapeză, o să-ți arăt unul venit abia de o, de -o săptămână pe la noi Zice că a fost Salamagiu la o fabrică de mezeluri și a postit 9 ani de, de scârbă, tot umblând cu mațe și cu carne de cal. Eu unul nu l-aș fi primit în sfântul aici. Păi cum să nu-l primești dacă a postit omul 9 ani? Atunci în calitate să închidem porțile raiului și să nu mai primim pe nimeni. și-așa, Sfântesie Soie. Cu salamagiu ăsta să stai de vorbă, dacă vrei să știi cum se lucrează pe pământ. Păi, mai rămâneți cu bine, Sfințile voastre. Dar pot o frate, sisoie. Mă, unde să fi ducând? A? <hă>, nu e bună, Doamne, miluiește-l! Sfântul lui Sisoe i-a fulgerat prin cap să se înfățișeze lui Dumnezeu Și să roage fierbinte pentru păsurile lui Într-adevăr, a intrat smerit în chinovia celui prea înalt Preamărite doamne, am venit la înălțimea ta Văd! Ca să te rog Știu ce vrei să mă rogi, dar nu se poate Trăiesc în raiul tău și sunt asemenea viermilor și furnicilor, nimeni nu mă bagă în seamă, până și îngerașii și râd de mine. Pentru că ești trufaș, soi și crezi că ți se cuvine ceea ce nu de nasul tău. Aș fi vrut să adaug și o scânteie cât de mică stălucirii luciritare da? Nu știu cum să fac. În niciun caz fătuindu te cu șarpele și jucând țintar cu neispravitul de habacuc Iartă-mă, doamne, toate le am făcut din neștiință Și mărul înțelepciunii, de ce îl în sân? Am venit să ți-l aduc, ca să nu cadă mâna vreunui drept credincios Minții soi, ca un pământean și am să te pedepsesc pentru treaba asta Iartă-mă, doamne Am să te pedepsesc așa fel încât să uiți pentru veșnicie Ce se cheamă minciuna și îngânfare Dacă n-aș fi milostiv te-aș trimite de-a stânga lui Scaraoschi ca să te simți în largul tău. Acolo n-ai să mai jinduiești după durere și usturime, cum faci aici. Ai noroc, însă, că nu vreau să-l bucur pe satan. Facă-se Am să te trimit pe pământ ca să văd ce-ți poate pielea. Ai să trăiești mai departe de la vârsta la care ai murit, adică de la 55 de ani. Poate că, până la urmă, ai să reușești să te faci iubit de oameni și să fii trecut în calendarele lor Slavă ție, mărite Nu te bucura Oamenii își dăruiesc iubirea cu mare greutate Și nu pentru mult timp Pentru că sunt lesne schimbători. Tu care ai trăit în sihăstrie N-ai de unde să știi Dacă te dovedești destoinic și vitează în cu Ai să vii înapoi Dacă nu, celălalt o să-ți poarte de grijă mai ai ceva să-mi spui? Da, preanaltule. Sunt oare prea îndrăzneț dacă îți cer să mă învestești și pe mine cu harul de a face minuni? Da, și ești prea îndrăzneț. Eu te trimit acolo la pedepsă, nu la huzur. Așa cum am trimis și pe zanatecul acela care a vrut să se spânzure de plictiseală de un cedru al raiului meu. Uitase-ne ce înseamnă adevărata suferință Da, mie, doamne, nu mi s-a urât în Nu de asta am venit Știu, știu de ce ai venit la mine Erai plin de pismă și de amărăciune E adevărat că astea sunt mai puțin decât plictiseala sau urâtul Da, da, da Da, da, ai dreptate Ai dreptate Bine, îți dau harul de -a face minună dar nu cumva sa aud că faci vreo minune în folosul tău direct și personal. Mai înțeles sau nu? Că al îți ridic harul? Fii slăvit, Doamne! Când pot să plec pe pământ? Chiar acum! Știrea pogoririi lui Sisoe pe pământ s-a răspândit ca un fulger prin toate cortoanele raiului, stârnind nedumeriri Îndoieli și, de ce n-am spune, invidii printre sfinții părinți. Auzit-ați vestea fraților? Sisoe se pogoară pe pământ. Da, dar de unde știi, frate Pintilie? Cine ți-a spus? Tot raiul știe și vorbește. Hei, asta nu se poate. Ba ca se poate, că s-a înfățișat înaintea Domnului Dumnezeu și atâta s-a rugat Că cel prea milostiv i-a dat slobozeniei să se bogare între oameni Auzi, Ce zici, paf, nu e de treaba asta? Mare minunea ta, doamne Ea că pot rămășa cu oricine, că nu mai poți ne-a să facă Ai dreptat să-i fi dat pe careva din noi să-l călăuzească Că pe pământ sunt multe răutăți e, da. și spite. Da, da, da, da, sunt mai întâi felurite, feluri de minciuni grase Care de care mai sărate și mai pipărate Și toate cu carne habacuce așa e pafnutie, este și racheul E, sunt și moier de cele vii Cușine oh, să fie pintilie Că vorbești despre astfel de lucruri da. Mă smeresc rușine. și mă pocăiesc, fraților Dar sunt bune lucru ah, Cine dintre sfințile voastre dorește un măr? Și iată-l pe Sfântul sisoie pe pământ Apogorât pe vârful unui munte acoperit de nori, Nu vede nimic dibuin prin ceață ca un om lipsit de vedere îndată, ajunge la marginea unei prăpastei În care este gata să purceadă și se trage în dărăț spăimântat Aceasta numai pe pământ este cu putință Ce e de făcut? Mai întâi să ridicăm o cântare de laudă și iată, și iată, pe vârful muntelui ne-am așezat, Tare sunt, Doamne, neajutorat. Fă, fă și tu și o minune, minune prostă, Și îndepărtează norii. Mi-e frică, Doamne, să nu-mi pierd harul. Uh, tare mi-e teamă, Că am stricat orzul pe grește. Uite, iată, ți-am făcut o spărtură prin ceasă ca să poți coborî de pe munte Mare pricopsială, nu se vede decât piață pe piatră Numai singurătăți și prăpăstii Ce să facă aici un sfânt iubitor de oameni? A, a, în partea asta parcă e ceva Da, da, se deschid niște văi E, uite, în depărtare niște colnice și câmpii înverzite Parcă se văd și niște sate risipite pe sub dealuri ai într-acolo, Sisoi. Ce-o fi gânditoare cel de sus într-o a nemărginită înțelepciune de a grămădit pe aici atâtea stânci și-o asul pământul până în slava cerului? Aoleu, oh, oh, oh, fine, să fi de bolovan! Ce durerea fărisită! Mă dezobișnuisem de așa ceva. Oh, rău, fine, nu zic ba, să în vecii vecilor fără să te mai doară nimica? Dar nici așa să-ți sară din cap de o storime, Nu mi se pare lucru tocmai cu cale. Asta e carul Sfântului Ilie. O, să a înnegurat văzduhoa ploaie. Asta-mi mai lipsit. De caput, ți Ilie! După o bună bucată de drum prin ploaie, în care timpul lui Sisoie îi se lipise antereul de spinare, soarele se arătă din nou. Fu atacat în drum de o haită de câini de la o stână. Ba unul chiar și fipse colții în preasfânta sa pulpă. Bă, tu te Dumnezeu, ce ai cu mine cotări la dragului, că doar acum vezi pentru întâia oară. Se vede că nicăieri pe lumea asta nu poate fi liniște, nici în cer, nici pe pământ. Sus cântă și zbeară bine credincioși și peniteni au de cap, jos te latră câinele, desvine să fugi în controvers Și nu se știe bine care din aceste două urgii este mai cumplită. Sisoie ajunge pe malul unui râu limpede, care curge liniștit pe sub sâlceii. Era când mine. Parcă pe marul celălalt văd o femeie. Doamne, ai miră de robul Laie de mine și încă e o femeie vie și tânără și nici nu e tunsă că la noi în rai. Ei, femeie, ce faci acolo? E, e? E, stai pe viula lumea ta! Ia-mi apuși! E, de unde vei sfinția ta? E, de colo. Ne, că doar n-ai hichica din cer. o vine venit iar apa mare și nu-l luat puntea. N-ai pe unde treci îmbracat. Da, nu faci eu pom, mana, trec în spate dacă vrei, că... Poate mi și și sfinția ta vreodată o năcatis pentru iertarea păcatelor. E, hai, hop! Oricate schenarea aia. Pai sa ma mă orc ce să fac? Nu-ti prea greu? E ca, ui, de mine, dar trebuie să fii tare flamând, că nici nu te sunt Ia, hai. Hai, <fri> Ne aflăm în gospodăria preotului Niță, care se luptă cu o scroafă flămândă Ce ești așa de turburat, dască ale ce mai bine? Hai mi ajută să sparg dovleacul ăsta pentru scroafă Dandana mare, părinte Niță, ce e, nu e bine Dar ce s-a întâmplat, ne-a picat iar protopopul. Nu, e ia altă pacoste Uuu nu te-ar lupi de s-a iscat în sat un călugăr venetic Un fel de baptist sau inochintist ori. dracu știe ce-o fi fiind e? A tras la casa zoiților lui în joc În capul satului și zic că s-a pus pe făcut minuni Pe făcut ce? Minuni Vorbește mai tare, breu, omule Ce fel de minuni ori ai început să pascâmbi Minuni ca toate minunile N-am văzut cu ochii hm. Dar am auzit zice că de vindecat-o pe Elina Todiesi, care o adusese măsa steană la sfinția ta să citești de ducă -se pe pustii. De era să moară de tot după aia, mm. ca a pucat o și mai rău în abădăile. Și pe Elinca lui Pavel, care a intrat în a stăvară un șarp în purtă când s-a la soare cu gura căscată-te. Și pe plarea lui ță mai există, șterea ea, Degeaba, degeaba mă trecuș părinte că e așa cum îți spun. Pe scroafă, dracului nu pe tine. Zice că s-a dus la el și moș sandu să-l vinde ce de nevoile bătrânețe, că era căzut de tot. Și acum, și că umblă moșneacu ca un vuhai pe ulițele satului. Cu mâinile în șolduri, cu căciula postrânceană, dar nu mai poate trece nicio muiere de răul lui. Vorbește, breo, omule mai tărișor, parcă n-ai mâncat de trei zile. Hai, ce spui? Am ținut eu legioane pe lângă casă, dacă a scroafă asta îndrăcită, nici să mai pomenit. Nu te lasă când îi abate, nici să-ți măcar o vorbă. Hai, hai acolo la fața locului să vedem și noi ce și cum. Da, părinte, eh? zice că-l cheamă Sisoe și știi că vine de-a dreptul din rai. Vine din raiul măsii. Lasă că-l trimite eu de unde a venit. Ie nuntă, ai să vezi că se-nzbene și după ce îi pune trișe că te claci. Aia auzi de fata lui Hadobac, păi, ei a se mortește. Ea se rămână la. Șa fi sănătoasă. Ei, hey, dar ce faci adunată aici? au venit și noi la Zoicița, la Zoicița. Da. A, ah, dar ce faci acolo cu viața între femei? De ce o pe crește pe baba smaranda? Ia ca să roagă și el pentru amărita asta lipsită de vedere. Nu te-am întrebat pe tine. Sfinția asta face minuni? Minu -a. -a. Faci minuni? Și cu ce trebuie Sfinția ta să faci minuni în parohia mea? Ai vreo dreptare de la mitropolie sau din altă parte? Între ai tăi ai fost și ai tăi nu te-au cunoscut Lasă, lasă asta! Mie să-mi spui cu a cui ai pornit cu și ta, astfel să faci pe la casele oamenilor. Convoirea învoierea prea înalt, care este mai mare decât voi toți și decât mitropolia. Ce? El însăși mi-a dat dezlegare să purcet pe pământ pentru binele oamenilor, pogorând mă din rai. Din rai? rai, rai, rai. rai, rai. Văzut-o la cineva raiul cu ochi? Ia să nu mă îmblemie cu fleacuri de astea că eu nu-s muiere. La mine nu se prinde. Și să faci bunătatea să nu mai strici capul poporanilor mei cu asemenea povești. Să te cărăbănești cât mai repede de pe la noi dacă nu vrei să dai de dăreac Acum își în veci vecilor, amin oh. Au da? oh, scurf! Din rai? Din, din care rai? Lasă-l, părinte, să rămână așa la, cu el. Așa. lasă să se o și el pe aici, pe la noi, dacă nu-l o trimiți Dumnezeu. Că doar nu-ți nimic din tainul sfinției așa, așa, așa, lasă lasă să avem și noi un sfânt în sat, că nu strică, mai bine de că o vită, așa. un copil. Dar ce ai cu el, așa. părinte? Așa, așa. Părințe, ce ai cu el? Voi, proastelor, să Ce știți voi? Dă-o să la băcatele de unde a venit și să facă minuni de unde a mai făcut. Cum nimeri el de-n Rai, tocmai împărochea mea Lasă-l, părințele, să-i spravească bărem ce-a început Ba și ia și să plece-ndată Hai, în îngenunchează de nou la picioarele mele Uuh, -a. Doamne, miluiește pe roaba ta, care nu-ți vede nici frumusețea, nici măreția Dă-i, Doamne, luminile vederii He, v să zic așa, să vorba, nici nu mă bagi în seamă, bine Lasă că avem noi act de cojocul tău Hai, pitaci Să mergem Hai, el. hai. Eu odată, babă smaranda, o Ai pus gadgea pe spinția asta Și nu te mai dai dusă de acolo, după acasă Eu nu știu cum Ia lăsați-o în pace, soroc! Să-i și ei din unea, săraca mai trebuie vedere acolo, bătrinete? n am văzut a destule cât era tânără Ia uitați-vă la baba smaranda cum clipește din ochi Boda prost. prostă Ia, părinte, și mănâncă-ți mochinele astea Poate ești dorit de ceva mâncare Sunt ele cam mucegăite puțin? Da sunt dulci I s-au ucigăit în când tot vrea să le dea de pe mană. Lasă, femeie! ține ți mă Ei, Cum am uitat, Ei. uita armoarea. Sfinția ta ai fi flămânzi după atâtea minuni cât l o ai fi făcut pe inima goală. Ia, stai, olea, că să-ți aduc ceva de mâncare. Dar ce vrei să-mi aduci? Da. Da. Da. Un pic de lapte dulce și ca să-ți mai ții inima până una alta. Lapte! Să nu-l văzi Ei. Crezi că pentru lapte și măchinele m-am pogorât eu de cer pe pământ. E, nu te supăra, părinte, păcatele mele. Ia ca nu-ți dau dacă nu-ți place. S-ar mai fi găsind ele și altele la o casă de om gospodar. Stai, stai să-ți caut Al altceva și, și, și, știu, știu, Ar... care... Nu mai aduceți lapte suratelor că vi-l doarnă în cap Ei. Nu știu fi a având cu laptele i prăpăt Pe semne că o post a -a. O fi poftind inimea la altceva La acritură, la sărătură, mai știe Cu de, -aia, de, -aia, de, -aia, de -aia. Ă nu mai fac el minuni Mai bine să-i dăm cu niște jumări cu slănina afumată pe vasolizul Mai prindu-i putere sărăcutrat Atunci să vedeți voi minuni În sfert de oră, Sisoe este la masă în fața unui talger cu jumări aurii și a unui în plină cu murături. Mușcă cu mare poftă când dintr-un ardei lung care îi frige gura, când dintr-o pătlăgică verde care pocnește împloșcând în jurul zeamă și semințe. Apoi, afară de aceste murături, mie nu -mi trebuie altă răsplată decât să mă pomeniți, nu știu ce-mi un în calendar. Da, parcă n-ai sfinția ta zi la calendar pe la începutul mm, lunii iunie Aceea nu-i ziua mea E ziua se Sisoie cel Mare Care numai la nume seamănă cu mine, dar e altul intră. Ia, uite pe Nicol Catrini, jandarul și al nere. Dar da, și vânteat și pe la mine, Nicol. Bună ziua! Aici stă popa care face minuni? Da, da, da, ce ai cu el? Eu n-am nimic, dar m-a trimis domn șef să-l poftesc până la secție. Că zice că i-a venit pofta și lui să-i facă o minune. Da. Ba, să-i spună pofta în cui domn șef? că sfântul nostru și nu te desăm să-l Dar dar cine sunteți voi, Ha Și noi Nu-l dăm să faceți bine să vă dați la o parte când zic Nu cumva vreți să vă-ncontrați cu mine, a? Nu, nu, nu, nu vă puneți fa cu stăpânirea Nu vă puneți cu stăpânirea că e mai rău Lasă-l ducă dacă are poruncă Ce o să-i facă? Nu e sfânt? Cum îmi nu și scapă. Hai, hai, hai părinte cu mine. Hai că n-am timp de așteptat. Hai, mergem și noi. Aveți noi? Da, pezeci se merge de la terpia din Mai, mai mica, mai. Ne-am vez dulânșet, măi, că i-e bătrân și nu poate să meargă pe are. E greu prea sfinte, să mergi pe jos. E greu că m-am mult de tot. Poate vrea să-l ducă în cărcă. Pai și eu l-am trecut a tot în cărcă și ai avea atâta putere ca tine. E, laș, tu ce dar n-am Hai, hai, hai părințo, la mai repede. Tot se îndreaptă spre postul de ha S-a pogorât din rai sărăcuțul de el și uite peste ce a dat aia, aia. Oare o să-l ținem mult acolo, ora o să-l ducă în Cotrova? Da, da, unde o să-l ducă? E unde? De la oraș! La oraș, la oraș! La oraș. Da, ci n-au de stui, doctor și moașă pentru ei? Ce le mai trebuie să se bucure la sfântul nostru? A ha? De, Auzi, de acolo! Ei de toate și noi nimic! A Doftor de, nu, moașă nu, A sfânt de, nu, de, nu de, numai de, jandar și priceptori. Dar și fel de dreptate, e B asta! Am ajuns, părinte! Ia! Hai, intră pe ușa asta! Hai, hai, feti! Nu, nu, nu! Nu, nu, nu! Nu, Și Soie ajunge în cancelaria postului Domnul șef Traian Dumitraș stă răsturnat pe spătarul unui scaun Cu un picior pe masă și cu altul la dracu praznic Dumnealui e Popa care face minuni Da să treci! Cum te cheamă Taigă, părinte? soi, mă cheamă A, Frumos nume Se cunoaște că nu ți l-a dat nașul la botez Și că ți l-ai ales singur când te-ai uns călugăr Sisoie, și mai cum? Sisoie și atât. -o să mă mai chemi. Aaa, păi să vezi, sfinția ta. Noi suntem așa un fel de oameni care nu ne mulțumim numai cu atât. Uite, vezi, pe mine care va să zică mă cheamă Traian. Dar mai îmi zice și Dumitraș, cu voia sfinției tale. Iar pe băietanul ăsta care te-a dus în coace, e drept că îl cheamă Nică din botez. Dar îl mai cheamă și ea, Catrini, dacă te uiți bine la livretul iar pe dumnealui de acolo, de afară, care se zgăiește la noi, pe geam, ca la panoramă, este foarte adevărat că-l cheamă Ghiță. Dar asta e că-l cheamă și tac. Dacă nu ieși cumva la el să-l fac, să uite cum îl cheamă. Ai înțeles, stai că, părinte? Păi, de știu eu ce să zic. De unde vie Sfinția ta, atâta lucru trebuie să fi știind. Dar de ce vreți, bineva, să, să știți de unde vin eu? Ca să avem și noi ce scrie colea la raport și să te trimitem la urmă Unde să mă trimiteți? La urmă? Adică de unde ai venit? Să mă trimiteți de unde am venit? A, asta nu se poate! Ați ascultat? Minunile Sfântului Sisoie, de George Topârceanu, dramatizare radiofonică de Mircea Pavelescu, au interpretat. Radu Beligan și Alexandru Giugaru, Florin Scarlatescu și Nicolae Gărdescu, Horia Șerbănescu, Petru Asan, Dan Damian, Emil Popescu, Paula Radulescu, George Trestian, Toma Caragiu, Petrica Popa, Mihai Stoinescu, Draga Olteanu, Mișu Popescu, Virginica Stângaciu, Marga Chicoș, Neli Dordea, Eugen Petrescu, Sandu Sticlaru. Regia tehnică, inginer Flavia Cosma. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică Ion Vova